Seit 14 Kassett 7 Hemmschacht Eder die Nachtarbeit hebt sich un, weise der fremde junge Mann un, mirken ihn auf ein grober, berdiges Puhnen, welches anplekt sich erst in dem Schein von der Nachtlom, wo es hängt auf ein Strickl von dem Balken herup über der Stuhl. Auf dem Kehrbret lehnt du naid sein Puhnen und schluft. Der Chawad erzählt weiter. In Stieböck können sich nur gefunden, zwei Weibstuhl. Mischbuche sind nur drei. Lässt der Tate auf dem Sohn auf der Nachtarbeit. Der Sohn ist auch der junge Mann, der sitzt mit uns. Der Eid ist gegangen, ein Heim zu bringen, der Rue ist eure. Die Familie hat mit der Wahl erweig geschickt, zu schreien, weil wir haben sich bedacht, mit euch zu sehen, Was will dir noch wissen habe fragt der nervös der intelligente junge mann do halten sie halft so كثير zweime spruches in dem stebelle wundert sich mir kein wo schlaufen sei auf de stuhlen unter de stigeln ihr seid de breiter dort beim kessel dort hält ihr gar ein spruche am mann mit einer weib und zwei kinder und du beim tischel rückt mich bei Nacht aus dem Tisch in den Korridor rein und mich stellt auf das Bett und schläft eine zweite Woche. Als es ein Stück kein Platz für die Taten bei Nacht zu schlucken, hat er ein dringes Beton. Wer fährt, aber kann er sich verdienen, ab und geltend, arbeiten dich bei Nacht auf den Leidigstein, die gestohlen. Was will er noch wissen? Habe. Halt der junge Mann alt ein, seinen energisch bitteren Ton. Und wer ist der Meschügner? Das ist nicht kein Meschügner, das ist ein Kalike, ein Paralysierter von einer schlechten Geburt. Sehr, sehr schön. Neben dem Damm befinden sich der Ochsen- und Schöpfenmark. Bei Tug führt man ihm ein Räusch von Stub auf der Gasse Räusch. Es ist ein Stück am Platz für ihn in Stub. Seht er, Wie mir führte ein ganzes Tuch Ochsen und Schäpsen in Schächthäuser rein, hat er sich eingereht, als Menschen sollen nur Ochsen und Schäpsen. Als er seht, alleweil, sagt er, aha, du führst mich schon ein Ochs von Schächthäuser raus. Was will der noch wissen, habe er? Mirken ist ein Schwigen geworden. »Nu, jetzt weißt du schön.« »Jo, jetzt weißt du schön.« Einfach tut Mirkin. Und er hat ruhig recht, bleibt er zu. »Wer?« fragt der junge Mann. »Ot der weißt Mirkin auf dem Parallelisierten, wo es glotzt idiotisch vom Winkler raus mit seinen Augen.« »Nein, no, noch ärger von Anox.« Anox ist heute besorgt mit Trillionen beim Leben, als nicht, geht der schlecht fleisch noch mehr schlecht denn der men kever können sich nicht an so luxus der läuben euste passen seire beheimis es geht bei se dort zu in kever wie bei uns menschen auf der erde die reichen kriegen die fette beheimis und ein teil müssen sich begnigen mit dare heute den trockene beine lagt darin intelligent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 a gschwer auf im jedischen kerbe doch ich will es sein ich peter ze effendet dir von im stebu a tuchle dummigkeit schluckt sein die nese wie is amikfe a kränzel schwarz gekleidete jeden halten sich bei der pleits wie große kinder und gehen a rekkel bei ungezündene licht sitzen einzelne bleiche peine mal bei offene gemoris Teil lernen mit Hasmode, Teil schlufen. Einer geht mit der Pur, in der Beine an der Hand, geht der Rimm zwischen die Schlufendücke, weckt sie auf und teilt leitere Bronfen. Von der Weitens in ein unendlicher Finsternis, tuckt sich ein einziges Licht. Es seht euch wie ein Schummellicht, das brennt sich zu Kopf von einer großen Barmenin wo es vernehmt den ganzen Cholol von einem unendlichen Schoten. »Burich, wussest du Simche?« fragt der Begleiter mit dem intelligenten Pohnen, dem Jid, wo es teilt lecker und brumfen. Seid so Chois, gut Bekannte. Wussest du Sibbe? »Grober Jüng, du weißt nicht, beim Rebensjurzeit, wo es und bedarf den Hübben aus Sibbe, müssen mehr sein sich.« glatter soi in glatter soi una sib enter the move a number yeet miten couple verdreit na borg miten leisel in de bainer de gehn ich habs trygen bei kuse wenn zer plötzlich mirkin zu sein begleiter mit a weitende gestimme wus ist ich will du weinen schafft mir a weinig du du in der urumkeit ja ja du in der urumkeit mit sei Ich will sie kennen, ich will sie kennen, schreit Toys Mirkin mit beitendig Geugen und schaffendig dem Jungen Manns Hand. Gut, wir werden sehen. Kapitel 5 Lodger Hauf In der Portekarung hat schon Mirkin gewohnt in Weber Hauf, der Rößen auf dem Ballot. Der Hava-Mortel hat ihm verschafft ein Quartier in der Wohnung auf'n ersten Stock, wo Sier Garnikel is a reusgegangener Verhäufer reus. Die Wohnung is gewend die reinste und bequemste im ganzen Haus. In a Putteikerüm hot schoin Märken der schloßen Bekanntschaft mit de Schreiner und is gewein ausgekocht mit sei. Das is gewein a gewöhnlich hilzern einstöcke Keus auf'm Balust. gegen über dem großen Ochsen- und Schöpsenmarkt, wohin man hat zugeführt von ganz Beulen das neutige Fetz für die Lodgerarbeiter. Bei Tug hat man gehört in die Stiebe, an der Fücherei von Chazerim, am Rücken von Ochsen und am Jochen von vorbeigetriebenen Schöpsen, welcher man so wie fremd abgeklingen in dem brütigen stotischen Häuf. Zerbeheimische Rachmunis der weckenden Gekeulis haben mitgebracht mit sich in stötischen Häufereien die grünen Lönkes, die feuchten Grusen und herbstigen Nebeln. Das Haus ist gewesen ein Hilsens, ein einstockiges, wie man in der Provinz befindet. Der Fahrer ist oft gewesen ein Langer und ein Verbreiter. Beut mit Hilsen und Kammern, mit Alkohler,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 durch Tag und Nacht. Er. Die Stuhlen sind Spinnen und wie ein er Fliehgefangene seiner Spinnwebs sitzt der ungebeugene Mensch in dem ungespannten Fach halber Nackerte mit der hohen bewachsenen Brust und Brüßen und trägt den ganzen Tuck mit den nackerten Fies auf den Trittschimmel und hält den einen Durchschießen durch Schieferle mit dem ungespannten Foden durch die Schützung vom Fach verklappt das Geweib mit dem Blatt zur Klappe. Bleiben die Stuhlen auf kleinem Bänkler, sitzen seine Hilflingler, minderjährige Kinder und halten die neuen Unspüllen dem Drimmfudem auf den Spülers. Die Weiber und die älgsten Töchter flechten scheuen die Kollierschnur für die mehr fantastischen Türen. Einen ganzen Tag halten Menschen fährt in Mainz zu bringen in der Häufnerei aufs schleppende gewägene stößen mit reuen stoff verschieden farbige woll garn und baum auf derselbe bägener eingespannt zu der menschenfährt während von häuf heraus gefährt eus geerbete eilschmeckende reue tiere zu der pressmaschinen zu der magazinen von vanen sapern zu schick ebate breite weite merk von der größeren perje auf de gele pene ma von der handweber schweibt a ständige sorg also wer tote urteil wohl zu den von jedem wo de dänk klappt zu de places von jeden arbeite was emol mehr holben sie uf de heuche kümis um den nei eusgebeute steit auf de breite larcher felder was so emol mehr bringen die Bahnen zu der Lodzelspanze, Teilen von Spinnereien, aber nicht für sie, während Gebäude heurig kommen ist, nicht für sie, während gebrachte eiserne Spinnereien. Sie hat mir noch feibig vermischt, zu sein, eingespannt zum Hülsen im Stuhl, und in einem mit ihm zu gehen in die Neweze rein. Der Alter dort trägt sich, für uns wird es genügend, Wie weit ist es noch zum Käfer? Der Junge dort, was heißt der Stuhl, klärt wegen der Migratie. Sie halten eine neue Unsammlung Groschens, aufgespürt von neuesten auf Schiffskarten, ein Choliment von den Webbereien in weiten Ländern. Nicht in allen Stieben hört sich der Täuber Hilsener Klapp von dem Webstuhl, wo es der Mund in einer Breiterklapperei ist. In anderen Stiebern von anderen Fenstern heraus hört sich das schutzwürdige Läufen von Neumaschinen, von zerkriechenden, groben Scheures, Upfallers von Fabriken, veräusgearbeitet, Wintermanteln, Anzügen, Häusern von der Päurem auf dem Merck. Auf ganzem Tag halten sie in neuen Spannen die Neumaschinen. Also wir wollten gehalten in neuen Läufen zu ermäten und konnten nicht da laufen.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 von epakistanen essen von feichte matrasen nach die alle gestank in fern vertrunken wären verleuren in dem speziellen lodgeer geschmack in dem geschmack von dem nicht kanalisierten lodgeer höif da geht bei welchen birkenpoint heißt moische pokschewi stächete groß man weiß nicht dieses an eigen angenommen seine zu glatter sojationen wo es mir nicht gegeben hat, und ich beginne. Der Jied geht darum er einen ganzen Tag und steckt sich. In der Heim hält er neun Jahren das Weib, die Tächte. Keine Sache gefällt ihm nicht. Äh, kommt er auf den Häuf ab, zöppert er sich zur kleinen Kreuz. Seit er ein Jüngel spielen sich auf dem Häuf, ist er seinäßig. Der Wuss geht nicht in der Heidehrein. Er läuft in midden-token bes Medrasharayn und kontrolier die Bucherim zu sein Essenisch bachin im Teig. A viele mit Goyim tschepete sich. Steht a poher, shefuhr auf Adatir, werter Astraschnik. Du weiss nicht, az mitur Dounenstein? Das Bitterkeit ist ihm gekümmen zu lib seine Techte. Moishe Pogshuwe hat vier Techte, er rohe ich hasse na zuhoben. Un khoch er lebt von de Tächter, allein titterne ste hande kalt wasse. Er rot per nussetn deim, wo de Tächter seine neiturs, hat er aber doch verdruß, wo sei bleiben sitzen in gröllnschoperei. Moshe weiß, as von de Tächter ben gassen haben, der doch im euch gemetzene na torbe in genever der medine, aber Moshe will besser beitn gehen, a bi de Tächter zum gassenoben. Eintege junge Leid, willner Banaden, sitzen die Töchter und versinken in eusner Herz zum verzückern sie auf die Zeit mit Romanen. De älste is a Maler, itala is a neus Gedachte, eingeschrumpfte zu Deits. Das Pone is bloß Augen, Augen und a Hals wie bei Vogel. Jertli Romanen a Schreck. Ihr ganz Leben liegt in fremde Lebens. Halbe Nacht ist sie oit bei der Bücherlach, wo sie nimmt, oit zu lesen im Buchhandel vor der sechserer Woche. Sie kann einschlingen in ein Buch, atog, wie es oit sie macht us. Sie leint beim Essen, sie leint a viele Gändik, sie geht und leint, sie steht und leint. Der Futter hat gemacht von ihrer Tell. Brücher hat sie oit gegessen. Sie ist die einzige in der Heim, wo sie hat der Kheirets vom Futter. Sie ist scheinbar mit ihm und entfört ihm nicht auf. Gießt der Tag uns auf ihr das ganze Bitterherz, was er hat gegen die andere. Er hält sie in Jaden auf ganzen Tag, wo es der Schwarze so für ihr wird sein und sie se weiß, dass bei jedem seine Nichttuker Monaschkes. Sie schweigt, sie weint schon auf ihnen nicht. Die kalige Mame, mit welcher der Tate hat sie als auch ein Pogscher, wie sie er ist,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 Zu lebieren können die Andere kein Kallus nicht wehren. Neu sind sie schon gewähnt und gegräbt für sie. Die Andere Mäuten lassen sich nicht fein in der Kasse. Die zweite, Sure, die Fleischhücke, hat ihre Ausrechnung. Also sagt sie, sie hat einen jüdischen Sellner, welcher wird noch ein bisschen befreit werden. Sie wird verfallen mit dem Sellner auf ganze Schabuse. Der Sellner kommt im Schlieberein Es, weil sie jeden Schabes nur für den Kachusen wären, retten nicht. Die anderen zwei tieren das ohne Ausrechnung. So klicken sie herum mit den Weber-Jüngern, mit den Schneider-Jüngern, ganzen Schabussen in jungen Täuwen, in Helenova-Gurten, wären verfallen auf halbe Nacht und als der Tat der Macht der Gewalt muschel, progschwästechter sollen «Ois gehen auf Ersatzhof, entfern sei im Ur-Prost-Puschet. Hast du ein anderer Eize? Gib uns Chassanem, weil mir alles wehren. Moishe Pogschewa ist ein erlicher Jede, ach Husset. Kommt er euch von einem Stückchen Jeres, etwas a Rebensarbeiter kuren. Konan ist übertrogen, an seine Töchter sollen sich er so aufhören. Zuerst hat er geprieft, machen Gewalten. hat mir nun übergeschrieben. Aita, Carsten, geweint, hat der Amur geprüft, trab mal Plätzeisen, haben sich aufgegeben, die Töchter, und sind dann weg von daheim, verfallen geworden. Hat es so, um die Weib, die Kalike, im Bett geweint, wer wird ins Bernus gegeben? Der Tata allein hat sich geschrocken, Thomas wird sein, noch ärger, ist ihm gelaufen, sei suchen. Eine ist da geverfallen geworden, Nicht gewollt mehr zurückkommen, in gehackte Wunden nirgends wohl. Man sucht zu den schwarzen Menschenloch in Buenos Aires. Der zweite ist zurückgekommen. Von dem Malung steckt der Tate in sich. Er seht alle zu, es zu und schweigt. Als es kommt vernacht, schmiert man sich um. Man werft aber sein Räuf auf sich. Und man geht zu den Jungen, wo es warten schon im Treusen. eine mit dem Selner, die zweite glatte Säu, und Chäschben. Heint mit ihm einander schmur miteinander. Steht der Tat im Küch, sein Puhnen wird noch spitziger, wie es ist. Die Nuss wird er so scharf, wie er wollte gewähnt, ausgeschlitten. Die Buhl spitzig, und alle Knochen von dem Leib halten, um ihn auch auszustehen, von der zerrissene Schuppetze mit seiner ausgescharfsten Spitzen. habt ihr er das Spitzbärbeln in Mäulereien und kaites, kaites, bis er kommt zurück ins Stüberhäufe und gießt euch sein Kass auf der Älste, auf der Teuf, wo es los sich. Als in allem ist sie schuldig, guckt sie ihm die Älste mit ihren Größehäugen von dem eingeschrumpenen Pohnen heraus, mit dem langen, folgenden Hals, mit dem Saabblick, wo es zerreißt das Herz, krechst die Mama von dem kranken Bett der Reus. Moishe, Moishe, komm noch her. Geht er zu ihr. Wo willst du nicht? Beugt sie sich ein und räumt die Meinen in Neueres rein. Moishe, wo tust du? Wo vergesst du ihr Beinem das Blut? Der Farb, weil sie so teut? Seht doch, Moishe, Pogschwe, auf das Weib erbrecht, wehrt sein Herz weich über der Tochter zu maßeln. wo es varatotrisch Haaretz hatte, will er ihr sognaggüt warat, konanisch azaa Natur hat schon meushe Pockshuvi. Gitter a laufer rupen bis Medrischlerein und hab dem Ersch den besten Seifer und hebt sich um der Riba zu schocklen mit azaa Brenn, mit azaa Gewalt, als er vertummelt alle. No dafar, as es kymnt Schabess noch Mittag, hat schon gitterlei a Vergeltung var alle Zures imporanies, der Tate schlugt auf dem Kümel, der Mama mit den Brillen auf den Augen im Bett beim Zähnen brennt, die Schwester bis den halben Leib mit schmeckendigem Seif aufgewaschen, er raus mit den Jüngern spazieren. Er Rüben ist gar neidens still. Hielt sich Gitterle in ihr Tüchlein und setzt sich auf dem hilsenen Balkon, wo es geht auf dem Häufereus. Du ist ihr gildenturmul, und sie wird verwandelten Ganzen in der äidleren Becke und ward mit der klappenden Hals auf Rudolfum, wo es bedarf, kommend vom Geleg mit der Streus Blumen in seiner Hand. Von der entgegengelegenen Offizine, wo es gefiel sich, der Webstuhl führ der alter Tate heraus dem schlagkräftigen Jüngen und setzte ihn weg auf der Schwell für das Tier zur Chappenluft. Der schlagräftiger Jung hat a bittermäul. Der Häuf sucht auf ihm. Wenn a Katz hat sich gong, in der Jung kann gehen, vol der Welt kann kem nicht gehad. A so schlagräftig wie er ist, in a so wie er sitzt übereinahmt, weiß er als Ding, wo es bei weimen tut sich Top und ist ausgekocht mit aller geschehnischen Häuf. Auf alle Menschen hat er ein Beitsch, und keinem losst er nicht durch, er drückt ihn, wer es beweist sich noch, ein Schädel gehört, wo sein Meul kommt ergreifen. Nur Gieterle ist der einzige Mensch, vor welchem der schlagkräftige Jünger hat ein Waren gefiel, als er, der seht sie, ihr glatt, gekämmten Scheitelkorb und die scharfe Größe Eugen herausgucken von ihrem bleich, länglichen Brunnen,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 No, es ist, wie es wollt wer das gute Wort von Meul herausgenommen und hereingegeben das schlechte. Wie er wollt es nicht kontrollieren, Punkt, wie dem Gaberätst, auf welchen Gieterle muss kicken in Eglisiv, haltet er sich ein in so gar nicht. No, er guckt mit seinen Augen auf hier. Gieterle fiel dem warmen Blick seinem, wo schmacht er raus, umhilfig von seinen idiotischen Augen und er lässt sich warmen von seinen Blicken, weil alles Ding gewähnt wird, wenn der schlagkräftige Junge wollte nur gekonnt schweigen, kann er sich aber doch nicht einhalten. Tracht er, tracht er, wusste so, und er gefindt. Getschabes, Gieterle. Entwirt dem Gieterle ob von dem Buch heraus. Getschabes, David. Freit er sich, der schlagkräftige Junge, über dem, wo sie hat gekonnt, sogna gut wort und ist zufrieden. Gut gewein, tracht er sich, und miet sich und wagt sich weiter, wie ein Kind prüft, stellen er tritt. Eppes er ein schön Meisebücherle, wo sie leist, trägt er von der Schwelle auf dem Hils in den Balkon der Räufen. Jo, ja, du, wit, ein schön bücherle, ein Roman zwischen ein Graf mit der Greifen. Freit er sich wieder, gut gewein, Und wie er freit sich er sei auf sein Erfolg, platzt er plötzlich um er Reus. Deine Schwester fieren Romanen und du leinst Romanen. Herr Gitterle, ruft er Reus mit ein Idiotisch Lachen, und es kommt er Reus von seiner verkrimmt Mäul, wie er Jörgs von der Chai leigt sich ihm auf den Pohnen. Gitterle heibt sich auf von dem Balkondel und sucht ihm nicht kein Wort und geht zurück ins Stiebe rein. der schlagkräftiger Jung häkelt sich in ihr ein mit seinem Blick, wie er wollte sie gewollt zurückhalten, näher konnte sie tun. Punkt, er sei, wie er hat nicht gekonnt kontrollierend das bittere Wort, wo sie er sich aus von seinem Mäul um sein will. Er hat verzeppet seinen stummen Blick in der leideger Wand, wo sie sich gestanden hat, geig neben seinem Brunnen, hat ausgedrückt eine hilflose, idiotische Menge, Punkt, also, er sei, wie ein Kind, wo es flern sich stellen tritt und es gefallen unbeholfen. Kapitel 6 Der Urmer Gott Auf dem Häuf steht ein zusammengeklappter Gebäde von nahen Breitern mit alten Schindeln wie ein ganz jure Gesück. Dort wohnt der Urmer Gott von den Einwohnern von Häuf. Sein Haus ist nicht reich auf den Seins. Es zeichnet sich nicht alles mit der Mehrereinigkeit, wie der Heiser von seiner Gläubendicke. Über nur ein Keutisch hängt ein Uhrenzitzen per Räuchessel, ein alltäglich verhörrachmdick-Urmittel, auf welchen es brennt sich in einem abgebrochenen, leichteren Licht. Über Tischen seine Gemurre ist verspreit, und Punkt der Säufe des Klappen und der Webstühlen des Hutschen von den Neumaschinen. Herzig von dort, das durch tägliche bis Meter schnägen will, von urme Jeschiva-Bucherin. Versorgte Kästleitler und treurige Jägen, das Gemurrenegendl, was der Mond in kalte Behorachens in hoffnungsloser Lebens steht der Milchinn im Mittenhäuf und guckt sich zu der Urmkeit zu, was ringelt immerhin. Er geht da rein von Zeit zu Zeit zum Urme-Gott bis Mäderischl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 hat er verlangt nicht zu können, ausgesprochenen Partei. Er verinteressiert sich mit solchen Sachen. Er hat gemüßt zugeben, als er es wusste, hat ihm gezeugt, zum Ohren mit Gott. Er ist gewinn neugierig zu bekennen, sich mit allem, was es tritt sich dort, mit der Bucherin, was lernen dort, mit wilden Gesangen. Er vielleicht in die Öffenden oftmals reinkommen und abwegsetzen sich, in Abwinkeln, zückigen sich wie ein Fremder, einheilen sich in die Vernachten zu dem Davenen von den Prost der, der Urme-Jeden, wo es kommen rein, in Schülere, in seine Gassenkleide, erhoben von dem Handel, von Dingensich, von Schelten. Auf den Fischers Händen haben noch geklebt die Schuppen von den Fisch, was sie auf dem Verkäuften mag. Die Katsuven von der beiden Schöpfen mag, sind reingekommen, noch herumgewickelt mit dem Strick, mit welchem so Gefühlt sei er bei ihm ist. Die Gabers, die Schuster, sind schwarz gewesen von der Arbeit, nicht abgewaschen. Und die Krämer sind gekommen in Gottes Häuser rein, in seine bemehlte Kappertes und bemehlte Hitler. Fäden haben gesteckt in den verplunterten Berg von den Schneiders. Sie haben sich mitten darin hergestellt und jeden Zugreit Und jeder hat ohne, also wie sei er Gott, wohl gewähnt einer von sei. Bedarf sich gar nicht mit ihm Zeremonien. Er versteht sich auf dem Weg. Wir haben mit ihm ein Geschäft auf der Flinke. Einer von sei hat er häufig auf sich, aus schmutzigen Talles, schreit mit einem häuslichen Gebäser, aus meiner Essre. Die andere Jugend nimmt nur und können ihn nicht erlauben. aufgedabend, ausgespicken, aufgegeben dem Gott, seinige und entloffen. Apu bat lunem alte Jäden a selche, was ob nicht wuss besser zu tun, bleiben neben, halten sich auf der Weile, murmeln a Kapitel Tillem bei a karg beleuchten Lichtel von Ständer erhob. Dorn dort schlummert a Jid mit a Bord verspreit a verchummisch a kalte, hungrige Buche mit a von Blut ausgesäut ponem schottelt sich stumm über die Gemurre. Lange Peas zittern, der mit Räschig, mit Brenn, einander aufgelassen, verlangweilig. In der Winkel bei der Licht sitzt der weiße Bebord der Jied. Sein größer Stern glänzt der Reuss von unter dem Mittel und er schottelt sich froh über die Seite. In der Winkel, der dort in Dunkelkeit verstellt, steht der Mosche Pogschwe oder der Chaim Kloppert. Sei leine noch und sei ein Peine mehr auf der kalten Wand von Besmetrisch und Brummen. Katte und Himmel, oh, helf mir. Bei der Tür, beim Kasten scheimes, sitzt der kleine Schweiberschiedel mit der Tuch verbunden des Brunnen, von welchen startet er aus ein klein weißes Bärbel, ein paar kindische blühe Augen. Er sieht aus wie ein Kind, in welchem die Mama hat vergessen. Er hält sich ein klein lichtelnder Hand und leicht sich allein zieht, in Tillem, er kann gar nichts mehr, nur Tillem suchen. Und all dieses und starben Willes greut es sich auch, auch ein Rückenstücklbräu, ein Bännis mit leider gehören zu kommen auf jener Welt. Mirkin hat sich zugekickt zu der Dose des Szenes und ein Modne Gefehl hat ihm herumgenommen. Er hat größere Mönes gekriegen, nicht nur auf die Menschen, noch euch auf dem Gott, was wollen du. Es hat sich ihm moiz gedacht, als der jidische Gott fürs weihto, ist einer von sei, a nurema jet prunkter so wie sei. Er hat lieberlos dangloryn himmel, und hat sich mit den in auf der ranket zeigen mit der doske jeden in sei ruhnkeit, aus dem schmutzigen stinkendigen heuf. Do zwischen die weber, schuster, schneider, skazuvim und fischerjiden, do hat er aufgegeben sein schieloch.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 auf der Schnell, er läuft Gesang, er kann dusch alle, und läuft nach uns. Er versteht sie, sie haben aber kein Zeit nicht, die Pannusse von beiden Kindern ist schwer, der jüdische Gott weiß, wie schwer es kommt dem Jied nun durch die bisherigen Jungen. Er geht mit sie auf die Merk, er steht mit jedem Jied auch nötig, bei der Tier von Porez, ein er Schrodingen, ein er Fischstab, oder eine Kirche einzuhandeln. Und als der Poretz verwillt sich, geht er zu dem Jied bei der Bord, zuft er schon einseitig dem jüdischen Gott auch bei der Bord. Und der Gott lässt sich. Er ist auch nötig, als er wieder jied. Und es ist halt schon gut schlecht, als der Jied geht zurück vom Dorf mit einer leidigen Sack. Der Pore hat nicht gewollt, zu verkaufen das Kälbchen, sucht er zum Gott, was geht Leben nehmen. Nun, no, was wollen wir jetzt tun? Entweder demug der jüdischer Gott. Sorg dich nicht, mein Schüttet. Es wird besser werden. Mirkin hat von Kindheit um gehabt, ein Nägel zu Schmutz. Er hat es Mammisch physisch nicht gekonnt, übertrugen, als er das er Sehen um Säuberkeit und dem Ungeheimen zu nügen und zu nützen, wieviel er soll nicht arbeiten über sich letztens, auch schon es, die neunten sich, ein Räusch zu schlugen, denn er findet, hat er sich doch nicht gekonnt übertrugen. Gewiss, er hat sich schon zu gewissen Sachen zugewohnt, aber er um ihm hat gemüßt sein, Reinkheit. in der größten Umkeit. Oftmals hat er gedacht, wegen dem als physische Umreinkeit wird gewähnt der einzige Sibbe, was wird ihm gekonnt bringen zu Selbstmord. In der Wohnung, wo er hat gewohnt auf dem Lodgerhäu, ist gewähnt mehr oder weniger rein. Zu der Fahrt, weil es haben sich gefühlt in vier Mäuden, zu öfters reich der Riebe, wo es die Älteste des Bogeres ist beim ersten Umblick, wie sie oder seine Mirkinen nicht gewähnt gleichgeltig zu sehen. Die Dose-Geschwahrkeit hat sie herausgewiesen zu jedem jungen Mann, jedem Bucher, mit welchem es ist er ausgekommen, sich zu treffen. Zulieb die viele Romanen, die sie hat gelesen, hat sich ihre Fantasie zuspielt. Tomer ist es der Ben-Mähler, hat sie der Älteste gehalten, sein Stiebel in einem mehr oder weniger reinen Zustand. Mirkin hat bemerkt, jedes Move, wenn er es gekommen ist, sein Stiebel rein, Eine Aufmerksamkeit, ein kokettisches Bändel, verbunden in einem Schleif über dem Lamm, ein Papier und Blähmüll, ein Räufgeleicht auf dem kleinen Kischendel vom Bett. Der Häuf aber, er, und alles Ding, herum sein Stiebel, seine Gesinke in Schmutz, zum meisten aber er das Besmädchen, was er gefunden hat auf dem Häuf. Punkt der Säufe, seier Stieben, haben sei euch das Haus von seier Gott nicht beschenken mit besonderer Reinkheit.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 wächst der Schmutz via Mabu. Einmal ist ihm etwas eingefallen, aber schon ein Gedanke ist ihm gekümmen auf den Sinnen. Es hat sich ihm ausgedacht, als Salz hängt auf die Reinkheit. Zuerst, nur zuerst, bedarf man die Blote aufreinigen. Das ist der erste Häuf, und er, er bedarf sich nehmen dazu. Einmal, als er hatte schon nicht gekonnt, übertrugen, Es ist ein er Rupp auf dem Gas und ein gekäufter Besen. Ja, gekäufter Besen in einer Gewölbe, in einer reinen, schmutzigen Besmetrisch und sie ist abweggestellt, ausgehörte Publikum. Können Sie sich vorstellen, dem Ungeläuf von dem ganzen Häuf und den Besmetrischl auf dem Besenbunde, wie dem stückenden Lidwerk, wo es wohnt im Häuf, steht und kehrt des Besmetrischl. sich geborgen, gell läuft, a beisgelechter herum in. Mirkel steht mit a paar bissenerer Gschunes in Wolkenstaub, wo's ham sich aufgehäubt von der Podleke herum die Bewegungen von seinem Bezem, von de schmutzige Winkeln, von de Wänd. Also soll sich im Eis gedurch, als er wird allein bald der trunken wären in dem Staub und Mist, bis man ihn sehr herausgenommen. mit der Bleichschmeichele dem Besen von der Hand. Geht schon geht, sie denn verreichert seine Arbeit. Sie gewähme Moshe Pogschewitz bleiche Tochter Gieterle, wo es hat der Marois genümmt dem Besen von der Hand in sich genümmt, das übrige zu tun. Er hat er nicht recht, kriecht es der Jeden ein Häuf. Nur no, sah bis sah hat man von den Smolun Mierkinen gehalten Auf dem Ballot der Häuf war man schon im Lied weg. Nur ein einzig Mal hat er das Sehen dem Ohren Gottes in sein Glorien. Das war Freitag zu nachts. Der ganze Häuf hat mitten von Nacht aufgehört zu kochen. Die Webstuhlen haben abgestellt, sei er wochendig, langweilig klappen und die Schneidermaschinen sei er gejagt. der häufig geworden ist ausgekehrt, der Mistkasten beschmiert mit weißem Kau. Und es haben sich ungeheubend zu beweisen von den Stubenaräus kinderlich, Mädchen mit aufgezwungenem Kettler, mit Stengis verputzten, eingeflochtenen Herrlach und jünglich mit abgewaschenem Peinemä und ganzem Kaschkettler, wodurch es gewinnen als seine Neigkeit hat, also es hat bald verändert im Häuf. Von den Stuben heraus hat sich anstatt das vorige Maschinen-Eilgeruch der, der feffertige Geschmack von gekochten Fisch und die Augen haben sich bewiesen drehen von den gehackten Zipperles. Mit der ausgestirnten, bleichen Nacht haben sich in die Fenster ungezündeten Licht in glanzende, gemischene Leichtes auf Schabbes die gegräte Tischen und mit der perliger Beleichtung vom Ofenthimmel sind mit der Mulde die Wände von der Heißler verändert geworden. Sie haben uns geguckt, äußerlich fremdartig wie ein Gemälde von Abichler aus. Oben auf dem Hülsen im Garnickel hat sich euch bewiesen der Schabbes. Licht umgebrennte Fenster,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 wohnt nicht ein Jid, wo es heißt, mein Pogscher war, und hat als Mertfene mit Tächter, noch sitzt eingeschlossen oben in ihr Türmel eine bleiche Basmalke, Schleuma Melachs Tochter. Ein Nudler bringt ihr zur Speis leuten Befehl von dem König. Und es dachte sich, als Gietl schwarze Augen gucken von dem bleichen Brunner Marois auf den Ben Melach ihr Bascherten, istعودle patav brängen auf seine Flügel zu ihr zu die Fliegen. In des smadrische heibt sich einzigweis und und zu fehlen mit berg bewachsene jeden, es fehlt der der gesunder geschmack von Jagger zum Seif, von de Hurr, Booten Peis, rennen noch die Tropfen von der Mexe und die Hände, von der gewaschene Händer kücknerreus von de Kapetes mit sehr breiten, verleichteten Kornas. Alle Hängelunden seinen Begleit mit Licht. Von der frisch gewaschenen Podlöcke geht noch auf der Dampf und der Feigkeit. Eben Uhrenkeudisch hängt es nahe vor Reuchesl und ein er Jid mit der heller Stimme singt hoffentlich dem Lachut Deutin. Mirkin steht in der Winkel, ein er Verwundeter und ein er Erschrockener guckt er sich zu der Ränderung. Ein geheimes Schein beleuchtet es aus und nimmt es aus von der wöchentliche Umkeit und verführt es in eine fantastisch schwebendige Welt. Eben ist es als Ding joreal und nicht real, ob die breitbeine gejeden und in der Nähe kappet es mit der reue Reutepäne in der Ruhrunger Gott dort in Oden, aber leuchtet in der Nähe Licht, ein glanziger und ruhiger Samet. Es dachte sich ihm, als der Urmer Gott sitzt eine ganze Woche in der Urmer-Schule und wartet, wartet, als so kommt der Schabes. Schabes öffnet der Räufer Spalz und seine Schmattes und er beweist das maustige Kleid, was er drückt hinter sei. Kapitel 7 Der jüdische Paprikant Mirken ist gesessen gegenüber dem berühmten jüdischen Textilfabrikant Heinrich Flachs in seinem größten, unheimlichen Büro, wo er hat lebend sein Stuttfabrik. Der Fabrikant hat ihm aufgenommen, in dem Schuss von seinem Futter zu berühmten Namen, wo er von Mirken in alle Tieren aufgeben hat. Mirken hat sich vorgestellt, als er auf dem Treffen auf einem harten, starken Mensch am Mensch weil er hat mit seiner eigenen Energie ausgebeutet eine Institution, um welches Leben ein ganzes Stück mitarbeitet. Er sah ein Mensch, hat gewiss einen unbezwinglichen Charakter, wo schreit der Rupf in seinem Pohnen. Von mir ging es aber gesessen nach südischer Jid. Er hat gekonnt heute, wie ein Ruf, wo es genau zu lieb, etwas zu sehen, zu unten in sich Deutsch. mit der ganz eitel Brunnen, wo sie da viele ausgedrückte Geistigkeit und jüdische Erschrockenkeit als sorgfältig ausgeträmte Schäu mit Ruhe hoch beiseite. Schwarze Brot hat noch mehr gemildert sein delikatbeschmädrig Brunnen mit dem heucheren rabunischen Stern. Von der schwarze bewegliche Eugen, wo sie erstellt ein, a ta rois gesheynt a nun roig schwarz feyl vos hat eydes gezogt af a behaltene koeges schaf kassat 7 hemschach kassat 8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 As ihr wollt hören noch Redendicke Bücher, seid das euch gut und habt euch guckt auf unser Webseitel auf www.jiddischbookcenter.org. www.jiddischbookcenter.org Ich bin Jeshaya Schäfer, ein schönes Dank für uns zu hören. Sich. You've been listening to another of our Redendicke Bücher, Jiddisch Talking Books,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 For reddende Gebete, ein Isaia scheffe. Ein scheinem Dank. Thanks for listening.